Бачиш. У Марка засвітилися очі, і це сподобалось вернацькому. Геохімік сказав: По боках Стрижня тут є мініатюрні атомні пічечки, кожна з них випаровує близько мільйона молекул навколишньої породи і розкладає їх на атоми. Потім атоми розподіляються за масою та зарядом ядер, і результати можна безпосередньо зчитувати зі шкал ось тут зверху. Метикуєш? Не зовсім. Але це непогано знати. Вернацький, усміхнувшись, промовив. Ми закінчуємо вимірювання. одержуємо чисельні дані про вміст різних елементів у корі. На всіх киснево-водних планетах ці цифри майже однакові. Марк зауважив серйозно. З тих планет, що я знаю, найбільше кремнію має лепта – 32,765%. У Землі – лише 24,862%. Стосовно до маси. Усмішка спливла з обличчя Вернацького. Він сухо спитав. Слухай, хлопче, ти знаєш такі цифри для всіх планет? Ні, це неможливо. По-моєму, ще не всі планети й досліджені. У довіднику з кори планет, Бішуна і Спенглову, є дані тільки для 21 тисячі 854 планет. Їх я, звичайно, знаю всі. Вернацький відчув себе так, ніби з нього випустили повітря. Все ж він провадив. На братусі елементи розподілені ще рівномірніше, ніж звичайно. Кисню мало. За моїми даними, в середньому якихось 42,113%. кремнію також мало – 22,722%. Важких металів у 10-100 разів більше, ніж на землі. І це нелокальне явище. Загальна густина братуся – на 5% вище за земну. Вернацький і сам не відав, навіщо все це говорить хлопчині. Якоюсь мірою, мабуть, тому, що завжди приємно мати уважного слухача. Коли нема з ким поговорити про свою професію, часом стає самотньо і смутно. І він продовжив свою лекцію, дедалі більше входячи у смак. З другого боку, легкі елементи розподіляються тут також рівномірніше. В океанах головними сполуками є не хлористий натрій, як на Землі, а магнієві солі. А літій, барилій і бор? Вони легші від вуглецю, але на Землі й на всіх інших планетах зустрічаються дуже рідко. А на братусі їх багато. Усі ці три елементи становлять близько 0,4% кори, а на Землі тільки 0,004%. Марк доторкнувся до рукава геохіміка а ви маєте список усіх елементів з їх вмістом у корі. Можна його подивитись?» Вернацький витяг із задньої кишені штанів складеного папірця простягнув його Маркові і, усміхаючись, сказав. «Тільки не надрукуй ці цифри раніше за мене». Марк пробіг очима папірець і повернув його Вернацькому. «Що вже?» – здивовано запитав той. «Ну так», – замислено відповів Марк. «Я все запам'ятав». Він повернувся і пішов геть, навіть не попрощавшись. Останній відблиск Лагранжа-1 згас за обрієм. Вернацький подивився у слід Марку, знизав плечима, витяг із ґрунту нуклеометр і рушив до наметів.